Arriben els primers freds i hem de preparar la terra per acollir a l’hivern. Plantarem api, cols, carxofes, enciams, escaroles, porros i les últimes sevesbes d'estiu. A les zones de muntanya es colliran les grilles i directament plantarem carlotes, rabes, espinacs, bledes, faves i pèsols. Arranquem amb cuina de bancal. Tenc un mànec de tres pams i mig. Tenc un mànec de tres pams i mig. Anem a fer-me un aixat Per si un pas m'envien acabar Ja hi tens La burra i allà hi ha portat I el que m'ulliga pa Et sembrarà el vat Bona desprada, amigues i amics Benvinguts, Chigau, a Cuina de Bancal Anem a parlar de cuina i de productes de temporada Però anem va passar-ho bé poc poc s'ha llevat la corbata Ai, terrasca de basca padrà Cuina de Bancal aspira a mantindre un to divertit perquè anem a passar una bona estona Ja a mantindre-vos el dia del que està passant a les nostres comarques des del punt de vista agropecuari. Cuina de Bancal és un programa de cuina, és evident, però també és un programa d'agroturisme, gastronomia, oci, turisme i humor. Molt d'humor perquè, si alguna cosa no podem ser descomunicadors, és ser avorrit. Amb la intenció d'aprendre, o com diuen els moderns, posar en valor allò que és nostre, n'aixquem per a informar sobre els nostres productors, els nostres restauradors, els nostres empresaris del sector i també els nostres camperols. Comencem este viatge agradable, saborós i llepol. I este és es el sumari. En productes de temporada anem a parlar de l'arròs, el fruit de la planta de les gramínies. Així que recorrerem les albuferes i les marxals valencianes per a com va la collita. També ens desplaçarem a la comarca de la Safor i ens endinsarem en els productes típics. Coneixerem algun restaurant destacat i alguna recepta que ens donarà a conèixer Salvador del bar Cames de Bellreguar. Un gran cuineri, com vos dic, un bon coneixedor dels secrets gastronòmics d'aixes terres banyades per la mar. Vos diuen alguna cosa les coques i els figatells? En de vos presentem els caldos d'un celler amic i vos animem a consumir-los, això sí, de forma responsable ja que és un dels aliments més complets de la dieta mediterrània. En de mercats, la nostra massovera blanca barberà ens duu al Mercat Aldaia a conèixer els comerciants, els productes i els compradors d'un dels mercats més emblemàtics de la nostra comunitat. També parlarem, com no, amb el nostre cuiner de capçalera, Jordi Morera, un gran professional que ens durà productes de la nostra terra, uns dies durà caix, carn, uns altres dies durà peix, altres dies durà verdura, però avui no, avui ens du el pols. I abans d'endinsar-nos en el moll del programa, irem per davant un recull de notícies d'actualitat. La cervecera tradicional valenciana Tiris ha posat en marxa una nova factoria al polígon de Paterna, cosa que li permetrà triplicar la seva producció dels 300.000 litres anuals fins al milió de litres. La inversió en aquestes noves instal·lacions ha estat d'1,5 milions d'euros. La Unió de Lloradors ha sol·licitat al Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient que no accepti la limitació de la superfície de vinyes per a la producció de cava que vol imposar al Consell Regulador de l'aluminació de cava a València per als propers 3 anys. En el cava d'hivern ja portem dues gelades, la qual cosa greuja els danys en el cac i fins als 10 milions d'euros. I la situació comença a preocupar també en el cultiu del cítrics, en algunes explotacions el grau d'afecció és del 100% de la collita, mentre que en altres zones el nivell de desperfectes és molt variable. L'Ajuntament de Xixona organitza del 6 al 9 de desembre de 2017 la tradicional fira de Nadal de Xixona. Els millors torrons, dolços nadalencs, degustacions, articles de regal, tallers, actuacions i atraccions infantils en un ambient plenament nadalenc. No esperda la zona gastronòmica i de tapeç, que s'endevina molt dolça. Per tal d'ampliar la informació que hem està donant en este noticiari, anem a contactar amb Gonzalo Avia. Ell representa la marca Cerveza Tiris, Cerveza Tiris. La Cerveza Tiris naix de la passió de dos grans bebedors de cervesa que després d'un periple de viatges per Europa, arribar en la conclusió que València havia de tindre una marca de cervesa artesana pròpia. Gonzalo Avia, benvingut. Oh. Com estem? Molt bé. Bueno, què queda d'aquells joves o no tan jovens que recorrien Europa cercant el sabor autèntic de la cervesa artesana? Jo encara en considero jove, eh? Això no ho heu perdut. No, què queda? Doncs pues mira, estem Dani i jo fent cervesa a saco. Molt bé, tio. Tampou bé. Aneu a augmentar la quantitat de litres. Aneu a passar de quasi 300.000 ampolles que fèieu a una quantitat que ja se considera de marca gran, no? Sí, 300.000 litres, que són vora un milió d'ampolles que estem ara. I el que passa és que, clar, ja havíem fet tres ampliacions en els darrers anys i, i mai era prou, mai era prou. I hem, hem aconseguit canviar de fàbrica, se n'anem a Paterna, a Fuente del Jarro, allà obrirem una, una fàbrica en capacitat per a un milió i mig de litres, és a dir, vora quatre milions de, de botellas, i, i la possibilitat de visitar-la i d'apropar el món de la cervesa a la gent perquè pugui visitar la fàbrica i conèixer de primera mà el procés d'elaboració. Vosaltres que pulseu el, el dia a dia dels de, consumidors de cervesa, creieu que els valencians saben apreciar el sabor i l'autenticitat d'una cervesa autòctona? Ah, jo pense que ha canviat molt, ha canviat prou. Nosaltres portem ara no anys sense cervesa i et puc dir que al principi costava molt eh, oferir un producte eh, diferent com és la cervesa artesana una cervesa que només que no té eh, estabilitzants que no té eh, conservants ni, ni històries rares, saps? Que és només aigua Yupol, eh, malta i prou eh, aleshores Ara ha canviat-me. No? Jo des de fa dos anys he notat un canvi molt, molt important al mercat i, i, i té molt bona rebuda. Però per a... han evolucionat també els gustos de la cervesa. La gent ha passat de consumir aquella cervesa que era quasi un refresc a una cervesa ja que se mastega, que se consumís com tant, un aliment. Sí, sí, sí, sí. Es considera... Pensa que nosaltres també portem tot aquest temps fent cursos d'elaboració de cervesa, ensenyant a la gent també a, a fer la, la seva pròpia cervesa a casa de fer moltes cates, donant eh, a tastar estils diferents, perquè, clar, per que només hi havia un tipus de cervesa, no? la rúbia i ja està, i n'hi ha molt més tipus de cervesa per a, per a poder gaudir de, de cada moment, i, i això es tracta, en realitat, de, de tindre diversitat i de poder tastar cerveses diferents. I també maridar-la de manera diferent, no?, perquè sempre s'havia dit que la, la cervesa era per a l'aperitiu, no?, o per a un dinar lleuger, sí. però se pot maridar en grans, en grans dinars, no?, inclús en postres. Sí, clar, clar, clar. clar. Nosaltres fem ara, per exemple, una estaut per a, per a Nadal, fem una cervesa estaut, una cervesa negra, eh, la femem amb vainilla, amb bourbon, i, i clar, eh, i aquesta cervesa precisa d'un postre, per exemple, es, es m'agrada molt ben en xocolata. Uh -huh. I, I ja t'he dit que, que siant eh, un país molt, molt més de vi, no?, podria ser, Eh, canvia paulatinament el, el model i la gent sí que s'apropa a la cervesa perquè molts no sabien com es feia la cervesa i nosaltres, que portem tots aquests anys eh, fent les visites a fàbrica la gent ha après un de, de com es fa la cervesa de quins són els ingredients com es pot modular una cervesa perquè tingui un sabor o un altre i després la gent també aviata molt i, i enten que en altres països la cultura cervesera és molt, molt, molt arreglada i això jo que també ho han entès. Ha canviat molt. Eh? Bueno, I ara una, una pregunteta una miqueta íntima. No? Això d'aliar-se en un grup empresarial tan gran, eh, podes virtuar un poquet la marca original, la d'aquells dos joves, eh, encara joves, no. que anaven per Europa provant serveis artesanes? Eh, per a nosaltres era un requisit imprescindible perquè clar, no treballem en bancs, anem a, a, a l'aventura. I vam trobar uns, uns aliats que, que van apostar per el, per el projecte confien en nosaltres per a, a dublar endavant, I, i també ens va agradar molt que fara una cervesa, bueno, una, una empresa valenciana eh, que també apostava per, per dinamitzar la, la seva branca industrial. Bueno, això ha marcat també... Marcarà també el que és el salt internacional de la vostra marca, no?, que és el, el repte que teniu ara mateix. Sí, ja ens compraven molts importadors a petita escala, però eh, a poc a poc trobem que, que, que demanen més cervesa i nosaltres no n'hem capaços de, no de produir-la. Aleshores sí que, que vam trobar aquesta possibilitat d'ampliar, de créixer i de créixer en força. I, I el tema internacional, pues mira, esta setmana és per a Itàlia i per a Holanda, eh, a Inglaterra i Xina ja tenen eh, continuïtat, i Suècia, per exemple, eh, pues estem esperant tindre més cervesa per a poder enviar-ne perquè no la tenim. Bara, bé, I el mercat xinès? Perquè sempre tenim el dubte de que bah, si tots els xinesos comencen a, a veure i a consumir cervesa artesana valenciana, pues, bueno, el negoci pràcticament està assegurat. Ah, doncs tenim un importador que treballa molt bé al mercat del, al, als supermercats allà, i la classe mitjana ha començat també, doncs, pues, aquesta cultureta cervecera que està, està renovant-se eh, també funciona allà i la veritat és molt bé tenim plovistos viatges eh, en Guainter l'any que ve, vaja, en 2018 per, a, per anar cap allà i el repte empresarial quan estarà plenament consolidat? perquè heu plantejat un, un, uns 3 anys no? per, a, per arribar ja al, al lloc al punt de destí que voleu arribar sí, eh, pensa que ara estem instal·lant la maquinària Eh, tots aquests projectes s'han de consolidar i també hi un canvi eh, dintre de la, de la pròpia empresa l'estructura va creixent No 9 anys només Dani i jo fent cervesa i ara no som 7 persones i tenim un local al centre tenim un local al, al costat de la llotja on podem eh, tastar totes les cerveses i que fa un poc de punt de, de trobada per, a, per als clients i, i la fàbrica i pues, va a poc a poc hi ha un plan a 3 anys per a poder arribar als 3 milions de litres però, clar, a poc a poc el que tenim clar és que el que no vol pleu perdre és la filosofia d'ensenyar de, eh, a, a, a la gent comú, a la gent normal, a veure cervesa i, i a gaudir de la cervesa artesana, veritat? És bàsic, és bàsic. Per a poder entendre el producte hem un poquet i, i, i la primera fórmula és la, la més sòvia, que és oferir els vejites a, a la fàbrica i ensenyar el producte de primera mà i després que corresponguin els sabors, per. Està molt bé això d'evangelitzar amb cervesa. Eh? A mi no... Sempre hi ha que dir que n'hi ha que evangelitzar, com siga, però amb cervesa és més fàcil. A més, sempre he ha apostar pel consum responsable, sempre una cerveseta, eh? aliment. Eh, Gonzalo Ávia, de Cervesa Estiris, moltíssimes gràcies per estar a nosaltres. Una abraçada. No, Un abraç. I arriba el moment que, en el qual presentem al nostre col·laborador habitual, al nostre cuiner de capçalera. Ell és Jordi Morera. Jordi Morera és un cuiner reputat, molt conegut a tota la comunitat valenciana. I és el cuiner que cada dia, o cada programa, ens portarà un producte per a que el coneguem, per a saber la seva especificitat, quins usos, quines aplicacions té. I també ens ensenyarà un ample receptari de, pues de, de, de truquets per a poder fer el dometge a casa un plat magnífic i quedar bé, estupendament bé a la família Jordi, benvingut Bé, ben, bones Carles, com estem? Doncs pues jo estic més fort que el vinagre sí, Més fort que el vinagre, això és bo <ríe> Jordi, una coseta, quin, quin producte ens has portat avui? Avui anem a parlar del polp o del pop de pensones, es diu polp o diuen pop. El pop és la música pop, no? No, no té res El polp és un animalet de 8 potes que viu en els esculls coralins del mar. Llavors, parlem d'un animal que és molt tímid, no? Que s'amaga, un... no? Sí que sol amagar-se. Sí. Sol estar clavat en cavitats o en covetes o en agarrar ànfores o cadufos, que és, cadufos, és la manera tradicional de pescar el polp en la comunitat valenciana que és una espècie d'àmfores d'on ell es, es posa a dins. A veure, veure explica-nos explica com, com es pesca un pop, perquè... o un polp. Un polp es pesca, eh, es tira unes cordes, en les quals van enganxar els cadufos. Els cadufos són com una espècie de gerròs de ceràmica, en les quals uh. es calen en les, en les costes, eh, i els polps van a buscar aquests foraig per amagar-se. Després, al cap de passar 15, 20 dies o un mes, els pescadors sorren. Lo que el que són escadufos i els polps estan dins. Molt bé. I aleshores traguem un polp de, de dins de la mar, ens el portem a casa i ens el mengem, no? No, home, no. Tranquil, n hi haurà que netejar-lo, ah, haurà que fer més coses amb ell. Què li fem al polp? El polp, n'hi ha dues maneres. Una manera que és la que s'estigua a saber habitualment és congelar-lo. Per què el congelem? Per la senzilla raó, per trencar les fibres i que després el polp estigua molt més tendre. Antigament, quan no n'hi havien congeladors ho eren congelors de, de, de barra de gel. I de les caves que venien del gel, venia de boca i dent i exactament, venia de perill. Exactament, exactament. Llavors agarraven el polp de la bossa i li pegaren una palissa sobre les pedres. Animalet. Pobre meu. Eh? Pobre I que ha, ha lo... fet el polp a endur-se una palissa, de veritat. Eh, i, eh, és que si no es queda molt dur. I el que fa és que al pegar els colps reblandien el polp. Trenquen les fibres, no? Trenquen les fibres i ja pues, comencen a cuinar el polp. Maneres de cuinar-lo. Bueno, n'hi ha mil maneres Normalment el polp el que fa és bollir-lo M'entens? Mm -hmm. El principal és bollir el polp Pots fer-lo polp en penca Pots fer un guisaret de polp Pots fer un putxero de polp Pots fer un polp, el famós polp al gallega Que tot món coneixem Que no, oli d'oliva verge, de... sal grossa I pebre roig I pebre roig, I pebre, roig, no? i pebre roig. és la manera més clàssica de menjar polp Però així la comunitat valenciana el gastem per a moltes més usos també està molt bon un polp a la brasa, polp a la brasa magnífic, ben ta... acompanyat, boníssim, estàs el sabor. Boníssim un polp en carxofa, també es pot fer, eh? I el polp sec, perquè jo he sentit parlar que, que en algunes contrades s'agafa el polp i se fa sec, es penja com si fos un no? I s'aguarda per a per a lo per l'operador tot l'any. El polp sec per a mi és un dels és com el pernil ibèric de bellota de la mar. És, és una cosa espectacular. És boníssim. Això és típic de la zona de Xàbia, Dènia... És molt típic de la zona de la Marina. Però com se s'eseca un pol? Molt fàcil. Agarrem un pol de 4 o 5 quilos. Deia ja que és un pol gran que tingui unes potes grans. Un pol fadrí. Exactament. Exacte. Però quan tallem les ronxes que siguin grosses, donen gust de menjar. Vale, el congelem, el traem del congelador, el fem ben netet, el banyem en aigua de mar... Eh, tallem les potes i les pengem des d'una carnera. Sabeu què car és una carnera? Ho no explicamos, el Jordi, estem aquí. Una carnera és, és com si con una gàbia de tela mosquitera on antigament es penjaven els polps, es en els capellans, on es posava l'embutit per a secar, eh? és per a protegir els, eh, el producte que tu posis dins de la carnera per a que la moscada no pique, perquè si la moscada picava el polp, eh, Deixava els usos dins del polp i a la llarga i sí en coquets Ah, caram. I també per, per evitar que alguna rateta, eh, que sempre tots en casa tenim alguna rateta, se'n vaig a la carnera i s'anduga un tros de polp, una botifarreta... Eh? Això sempre ha passat en totes les cases, sempre hi ha hagut una rateta. Sempre hi ha hagut eh? una rateta que diu, la culpa a la rateta! i La, la culpa a la rateta no és així, no, no... I, i, i, i, i n'hi havia algú que anava fent-se i, a més, en brindant. <ríe> això era un fartonet. Un és eh? eh? un fartonet. Bé, el polp... Hem, hem sentit parlar moltes vegades del putxero de polp. A mi és una qüestió que m'atrau. Un putxero de polp. El putxero de de polp és típic de la zona de Benissa. Benissa, Benissa i Calpa. És el més fet putxero de polp. El putxero de polp és un putxero tradicional, com s'ha fet tota la vida en la comunitat valenciana, eh, l'únic que s'hi si afetgeix un polp a meitat cocció. Quan el, quan el putxero porta un païll d'hores coense, li posem un putxero de polp, li posem un polp dins. ¿vale? I una altra peculiaritat és que no es fan cigrons, es fan fesols blancs. Una volta el polp ja està cuit, es retira el polp eh, i s'acaba de coure. I se li posa una pica d'enyora amb menla i pa fergit. Però, però el putxero el tradicional sempre ha tingut tres bolcades, no? Exactament. És la volcada de l'arròs, la volcada de les verdures i la volcada de les carns. En el cas d'un putxero de polp, quines són les bolcades que ha de tenir el puchero? Doncs pues la mateixes. L'únic que porta molt menys carn, molta més verdura, els fesols, l'arròs i el polp. Jordi, també està gastant-se últimament, i ho he vist jo, perquè jo no de propres restaurantets, que estan gastant el pol per a fer les paelles. O sigui, sea, gastar el polp laminat, eh? mm -hmm. i, i així una cosa sempre s'ha gastat la sèpia, el calamar. Ara, ui, s'està gastant el polp, també, com un ara, condiment. Aquesta paella s'ha fet durant molt de temps, que ha sigut una paella de ceba, polp i cigrons, que s'ha fet durant molt de temps. L'únic que ara estan, estan recuperant receptes d'abans i plats que, que s'han fet tota la vida en casa... Eh? ara intentem incorporar-los dins els restaurants les saladures, perquè clar, parlar del polp és parlar també del, dels ous de, de la mar, del, del, del, de la moixama eh, de la hueva de, de la hueva, el capellà això, els capellans, tot capellà. això eh, està eh, ocupant el primer lloc, no? com a, com a entrants, no? Eh, la salaura, menjar de pobres tota sí. la vida ha sigut menjar de pobres el que no tenia diners menjava salat, perquè no tenia diners per a comprar peix fresc Ara és el contrari, ara el sot està caríssim. És caríssim, caríssim, caríssim. Abans, una ganya de baig, jo feia una raspadeu. Clar. Eh? La Moixama anava a de preu. El capellà era una cosa que un capellà torrat... El capellà era... explica explica que és un capellà, perquè potser mol molts que estan sentint no, no saben que és un capellà, es pensen que és que ve el capellà a dinar el diumenge a casa. No, home, no, el capellà a dinar a casa no. El capellà és, eh, és un baiget xicotet, el qual també es neteja, es posa dins de l'aigua de la mar... La vale, ulla de la mar li aporta la salinitat que li fa falta i es penja la carnera. Encara, quan passen, depèn de la temporada, depèn del calor que faci o la humitat que tinguem, en 4, 5, 6 dies, com a màxim 10 dies, el despengem de la carnera, el torrem a la flama i amb una miqueta d'oli cru i dos gotetes de lima, un espectacle, Carles. Així que hem tingut polp, hem tingut de, de regal unes quantes saladures... I, per la meva part, res més, Jordi, que t'espera en la pròxima secció, que ens duràs algun producte diferent. Però no ens ho digues ara, ja ens ho diràs, ja ens ho diràs. Molt bé, Carles, gràcies. Moltíssimes, gràcies. moltíssimes gràcies. Hasta l'altre. Aquesta temporada parlarem d'un producte que s'assega, se es bat, s'asseca, es passa pel molí i s'ensaca. Un producte molt important des de la gastronomia valenciana. Anem a parlar de l'arròs. sé doncs que sempre que parlem de l'arròs en Genèra, anem a l'albufera i als seus aiguamolls. Ui no, Avui hem decidit anar-nos en a la Marjal de Pego i conèixer de primera mà d'un dels seus productors, pues totes les varietats, especificitats que té l'arròs Pegolí. Anem a parlar amb Vicent Dominguis de Pego Natura. <t 'ho> ben salvar. Bones Vicent, benvinguta a Punt Ràdio. Hola, moltes gràcies, podeu tocar-me. Vicent Dominguis, eh, estàs en una empresa familiar, una empresa de Pego, que quantes, quantes fanecades treballeu? Doncs eh, pues, eh, Pego és molt minifundista i treballem de forma cooperativa, en SAC. Entonces la, la meva SAC està actual actualment unes 90 hectàrees de les 300 d'aproximadament que té Pego. Bon, una de les preguntes que fem sempre als productors és eh, si eh, fan molt d'arròs, però sobretot si ens el paguen a bon preu. En concret parlem d'aquesta varietat nova que heu creat que se diu Bombó i que trenca un poquet lo que és la, la, la tradició, no? Eh, o a lo millor no? No, jo trobo que estem buscant la tradició almenys <laughs> en Pego, perquè és un, un arròs que antigament es cultivava en Pego s'havia perdut entonces el... el per a diferenciar-nos del mercat, per a buscar la tradició, per a, perquè és un producte que, que, que volem vincular molt apego Pego, hem recuperat aquesta varietat. No? El, preu, el preu aquí és pues que és algo que estem ara eh, estudiant o provant, perquè tenim en guany els primers 3.000 quilos per a poder vendre, i depèn del mercat que està dispost a pagar per, per ell. No? Nosaltres eh, pensem que li hem donat un valor afegit preuran aquest producte perquè té les lleis de garantia d'origen, de qualitat entonces l'hem posat a un preu que pensem que és el que li correspon, que és un poc gurmet però pensem que és el que li correspon el bombó és un arròs que segueix un poc el que és l'arròs bomba, per exemple és un arròs de cocció lenta que absorbeix sabors però que no se passa sí, sí, molt bé, no és exactament igual són germans, però això vol dir que són parigulls, però no són igual I aquest tipus d'arròs, o sigui, necessita més temps de cocció, absorbeix, més caldo, no se'n passa, no?, es queda soltet. Vaja, i aquest tipus d'arròs, que diuen des que no saben fer arròs. Sí, molt bé. Sí, perquè és un arròs que té més joc, no? El cuiner té més joc, pot jugar en ells. També és l'arròs que, que opta, que prefereix moltes vegades l'hostaleria, no? L'hostaleria de vegades vol un arròs que si han fet la paella a la una i mitja del matí, a les tres, si se presenta una persona, s'assenta a dinar, pues, que tinga un arròs en certes condicions, que siga presentable. Sí, en aquest en cas eh, eh, entra molt bé aquesta varietat, no? El bombo al bombo és aquest tipus de varietats que l'hostaleria busca perquè té una garantia de que la rosa aguanta, no? la textura de la rosa aguanta. L'excés d'humitat i l'augment de les temperatures ha tret de nou el fong de la piriculària. Quins d'anys ha ocasionat a la producció de l'arròs i xe fong? Doncs en Pego, pues en, en Guany, els lleuraors i suport que comen l'albufera, és un tema que ens porta un poc de cap. Eh, estan molt preocupats, eh, mirem totes les taquetes que apareixen a les fulletes... I és un tema preocupant, sobretot perquè el bombo, almenys el que fem en Pego, que gairebé la veritat que fem és bombo, és molt sensible a aquesta infermetat. Una via d'estudi que estem portant a terme és que el bombon, al ser una varietat eh, local, que prèviament es va seleccionar en Pego, els llauraors, en diuen, les persones majors que els van cultivar, que cultivàvem bombon i no cultivàvem bomba perquè resistíem millor aquest tipus d'enfermetats. Entonces, és un tema a estudiar. Altra, altra qüestió és el tema de la crema de la palla de l'arròs. Eh, sabem que, que la crema de la palla de l'arròs, o això diu els Llebradors, ajuda també a, a matar moltes malalties de, de, la, de la planta, a, a llevar residus... Clar. Però què està passant en la planta de l'arròs? Per Què està passant en la crema que a uns molesta, a altres no? Jo crec que aquest tema és una cultural, una pràctica cultural que s'ha fet durant molts anys als arrossers. El millor empego no és, no és tan greu, perquè és més, és, la superfície és més reduïda. L'albufera és molt més gran, teniu el millor més, un tipus, de, un major tipus de problemes. Però, clar, tu desinfectes i si cremes la palla, pues, en, en les fulles estan els fons estos que estan parlant. Llavors, desinfectes millor. Eh, no sé, jo penso que es deuria d'escoltar els llauraors, perquè... Si sí, eh, ho hem fet sempre, esperar alguna cosa serà, no? O buscar altres usos de la palla, no? Sí, perquè la palla podia tindre altres usos, no senyir-nos només a, a, a cremar-la, no? Clar, doncs pues això és qüestió ja millor de les universitats de les administracions que busquen usos perquè tenem moltíssims quilos d'un material que, que es pot gastar per a mil, mil formes, no? Pel que fa a la marca teu, a la teva marca Pego Natura, explica-nos un poc quin és l'objectiu de la teva empresa, què vols fer amb la marca, quines són les varietats que esteu cultivant. Sí, la, la meva empresa és una empresa familiar. La va crear mon pare fa, fa, fa 15 anys. I eh, es tractava de vendre els productes que, que fem. Nosaltres som llauraors eh, de, de, de, des, des de sempre i entonces vam buscar pues, igual que l'arròs, igual que les taronges poder vendre-les directament al consumidor final la veritat t'ha de dir que jo trobo que hem sigut una empresa prou innovadora perquè ja vam fer un, vam fer un projecte ja d'arròs ecològic eh, ara han fet un projecte de recuperar una varietat autòctona, entonces volem diferenciar-nos volem poder oferir al consumidor un producte de qualitat en garanties i poder viure de la nostra feina, no? Vicent, eh, una de les coses que jo m'he preocupat molt és d'anar als restaurants a menjar bons arrossos, evidentment, m'agrada molt menjar arròs o bons suecà, eh, però, però troba a faltar moltes vegades en hostaleria que se'ns indique en quina varietat està fet cada, cada arròs o, o cada selecció de plat. A vegades vas a menjar té una paella i m'agradaria saber que està en la varietat que toca. O un arròs caldós, un arròs que de gra ample, que absorbisca molt el sabor, o a l'hora de menjar un arròs al fort, pues que siga un gra que no se massa d'oli, no?, que, que s'ente bé. Eh, Pot ser això una opció per a l'hostaleria, per a vendre més arròs, també? Jo penso que sí, i a més és una idea molt bonica. Perquè en vins, per exemple, el donen la carta de vins i tens mil no, mil vins o cinquanta vins. I de carretjó, de cada varietat, t'has especificat moltes coses. En l'arròs podria passar el mateix, perquè cada gra es comporta, comporta d'una forma servis per a un tipus de gastronomia o algun tipus de plat, servis més bé aquesta varietat, per l'atra l'atra, de la varietat també, per, per què no, ja, pues de pego, l'arròs de pego, l'arròs de l'albufer de València. Eh, Estau buscar ahí un tipus de si se poden hacer tipus d'enfoque que és l'arròs, no? sí, sí. I, i, I nosaltres que no menjem arròs de postre, no? En altres persones sí que mengen arròs de postre eh? ni com els xinesos que ho mengen a mi, com si fos pa a mi m'agrada molt de l'arròs amb llet l'arròs amb està fantàstic, està molt bo Vicent Dominguis de Pego Natura moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres recomanar-los que mengen molt d'arròs que l'arròs, a, a diferència del que es pensen no fa el ventre gros eh? <ríe> el que acompanya l'arròs I, i ens veurem per allà per Pego Natura, segur? Vinga, pues asoma't per Pego un dia i t'ensenyo els camps Molt bé, moltes gràcies a tu, adeu. a l'actualitat semanal del camp i de la gastronomia, ens n'anem en a una comarca, la Safor, el significat de la qual vol dir terra de pastura, amb clara referència a la productivitat dels seus conreus. La Safor aglutina 31 municipis valencians, la taronja, els frills de la mar, entre els que destaca el polp i un gust refinat pels dolços, entre els que lluís l'Arnadí de Carabassa i Moniato, són la porta d'entrada a un receptari que té en la Fideuà el plat més internacional de la seva cuina. Però anem a conèixer-les a fora. Gandia, exercic de centre neuràlgic en una comarca al voltant de 152.000 habitants, dels quals un terç aproximadament viu a la mateixa localitat de Gandia. Si bé en un principi el conreu de les terres formaven part principal de la subsistència dels seus habitants, en l'actualitat només un 5% es dedica a l'agricultura. I prop del 65% treballen en això que es denomina el sector serveis i que aglutina el turisme, el comerç i l'hostaleria. El boom de la construcció va fer que molts llouradors abandonaran les terres a principis dels anys 60 i optaren per vendre'ls per a altres usos. No obstant això, no podem defugir un passat gastronòmic poderós, vertebrat entorn als arrossos, les coques, els figatells, els pimentons farcits i les saladures. Mm. En alguns indrets de la comarca es mantenen plats de l'interior com les farinetes i el blat picat com villalonga, o el transversal i sempre lleuger plat de bullit de creïlla i batjoques, a més de les anguiles de marjal en diferents coccions. Els habitants de l'Asafor reclamen com a seu l'esgueillat o aspencat de verdures i abadello, cosa que valencians d'altres contractes ficaran en dubte a bon segur. Sí, segur. Eh? Del que no podrà ningú dubtar és de l'origen de la fideuà. I qui va inventar la Fideguà?. Ah, jo m'ho Es comenta, es diu, es traspassa de pares a fills la llegenda d'uns pescadors, concretament els de la barca Santa Isabel, que a afeinats en alta mar s'oblidaren de portar arròs per a preparar la ranxada del migdia. I si no hi ha arròs, què fem? Preguntà amb resignació 1. Altra vegada un bollitori de peix i creïlla? Aleshores, en un moment de màxima expressió, d'il·luminació mental, algú des del fons de la barca va dir... Passigueu paquet de fideus! Ale, hop! Aquest aquí la fideuà que els gandins reclamin com a plat propi i el que fins i tot han atorgat un concurs internacional amb més de 40 anys d'història i que compta amb la participació de cuiners de reconegut prestigi i renom. I mal faríem si no parlàrem de l'arròs al forn en totes les seues vessants. O l'arròs al forn saforenc, que no és una versió sec de la rosca al 2, han fes sols sinat. A Geresa, per exemple, parlen d'una rosca al 2 d'estiu. Sí, sí, heu sentit bé. Arrossal d'òs i d'estiu. Sí, sí. Han fes sols de trencar, fes els de desfer, fes sols de la peladilla, conill, pollastre i costelles de porc. Tot, tot molt estiuent, com podeu veure. I arribem a les coques. És la coca una pizza valenciana? Farina, aigua, oli i sal s'utilitzen més de Mismon per a fer pa. Si de cas, la pizza pot ser la més internacional de les coques de pa. Però no té el pedigrí de les coques saforines. De coques escaldades, fregides o del forat. Minxos amb els corresponents farcits a base de pimentó, ou, tonyina i gambetes. No se us fa la boca aigua? No que per a parlar de la cuina de l'Asafor que el nostre amic Cames, del bar Cames de Bellreward. Cames, estàs ahir? Sí, sí. Ama. Bueno, en primer lloc, m'agradaria que m'escriuries me un poc la cuina o la gastronomia de l'Asafor. Què destacaries tu? Quins productes? Quins plats? Bueno, eh, així, generalment, el que fem solen fer una cuina de proximitat i de producte que tenim a l'abast de les nostres mans aquí, proper de mosatros bàsicament això sempre producte, producte de camp, producte de terra no aneu no, no a comprar de terra i del mar, correcte, sí senyora aquests productes que, que representen l'escaparat de de del teu restaurant què fiqueu normalment en el mostrador? pues bueno mosatros el que com he dit antes treballem el, el, el, el que tenim a la base de les nostres mans que és es, que marís fesols, pebreres, tomàques, el que hi ha a prop de nosaltres. Bueno, este programa l'han dedicat al polp. El polp, ixe gran desconeguda de a la cuina valenciana. I, en canvi, a la comarca de la Sefort sí que heu sabut donar-li diversos usos, no?, al polp. Sí, sí bueno, el polp és un producte com, com, com molts dels que hi ha al mar. i, bueno, i Els pols hi ha, hi ha moltes temporades que, segons la temporada que sigui, pues, són més grans, més menuts pols de terra, pols de roca i, i són de diferents usos. No? El, el bar -cames de pego de, de, de, de, de, de Belreguard és Bel conegut per fer el pol d'una manera molt especial, explica-nos. Sí, B bueno, doncs, bàsicament aquí que fa bàicament el que es fa, el que es fa és el, el polp a la planxa, el polp que peix menut a la planxa, una picata i poca tota cosa més. No? després ja tenim, tenim el serpionet també, el calamaret, i tot aquest tipus de coses volen, doncs, pues, això, la planxa, el que fet, i, i això és el que... A més, que... i els figatells, que si no te pregunten per figatells, bueno, eh, els figatells... Bueno, eh. els ahí n'hi ha un poc una controvèrsia entre, entre si els figatells són de pego, d'oliva... o Això de... va això aclarirem avui, així, pues, de si no pues, no ho aclarim. D'on no. són els figatells? Bueno, els pues, figatells és una elaboració feta en, en, en mantellina i feix i magre, i en, un, en algunes, i en algunes espècies i, i res, va. és com si fos una hamburgueseta que, que també va marcar la planxa per els dos costats i, i en una salseta també a gust del, que, del, del cuiner. Quan diu salseta, te refereixes a una allioli suau o a una salseta de jolivert, all... Sí, jolivert, i pimentó, sí, també li se pot posar un allioli ara mateixa de, de Rodolaga o d'un allioli de... De, de brosses, el que vulguis, però que siga suau, sí, correcte. I, okay. i una cosa qui té el rècord mundial de menjar figatells? Arredeu, ja m'has fotut. No ho saps, no? Però, bueno, però tu sí que sabràs quina és la quantitat que una persona normal, humana, pot menjar de figatells en una senta. Jo, bueno. jo me vaig fer dia 3 i vaig acabar bé, finet. Bueno, 3 figatells... No sé, així amb 3 figatells es menges en un bocadillo. No entrepà? Sí. Sí, en un entrepà, sí en un, en un tros de pa i els menys tres cigatets arreu Fàcil. tres cigatets, això, no això és un doble McWhor per d'aixòs hamburgueses aviós, no, eh? no tant, no, no tant, tant no? No és, no... Una... és un botata normal digueres, no? sí. bueno, més, le... també diuen que té molt bona mà per a fer fideuà això és veritat? la fideuà sí que diuen que és de, de Gandia però n'hi bueno, ha també certa controvèrsia sí. no, de on és la fideuà Sí, bueno, la Fideuà va eixir, doncs, pues, eh, conversaven tots d'un error dels mariners que la feien en, en el mar allà, allà, allà dins i, bueno, no, no, pareixer que no tenien error, la va fer en Fideus i, i, i es veu que es va eixir bé i la, i la van... En. I la van patentar, diguem-ne, d'alguna sí, forma. No, no eren torpes, perquè van substituir la lavats per però les gambes se les deixaren, eh? Les gambes no les... No, sempre en duien, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Gambes i bon marís, què? Això sí. sempre, això sempre. Així la... sí, nosaltres tenim moltíssima, moltíssima sort de tindre una, una, una mar privilegiada, que ens donen els productes fantàstics, meravellos, per poder-vos treballar, per fer-vos a banda, per els melosos de maris, el que vulguis, no? I la sort que tenim, que tenim una horta ahí, que tenim la marxa al costat, que, bueno... I els costat. dolços cames, perquè els dolços saforins també també són molt coneguts, no? Sí, bueno, el dolç, eh, el dolç també és coneguts i, i prou, i prou el que, passa que El tema del dolç, doncs, pues, jo no estic ahí en este, això, si, si a casa, la, la meva dona sí que podria informar-te de d'això del dolç. Home, però algú t'haurà contat a tu dels dolços la teva dona, va, que almenys sí. no se crea de confessió. Sí, no sé, és que mos parlem poc, mos, mos parlem... <ríe> sí, bueno, eh, els dolços així, pues, no sé, ara mateixa les coques de, de carabassa, per exemple, Home, no? no? És que com vas a fugir d'això, les coques de carabassa? Sí eh? vale? I ara, doncs, pues, els pastissos de Nadal i les poques de Moniato no sé l'Arnadí, ixe postre tan típic de la comarca de l'Asafort no sé Crec si encara... Que és encara es... Crec que és eh? però vosaltres, vosaltres també l'heu importat no? perquè jo, jo he passat per alguns forts i també se veu l'Arnadí ahí lluint en, el, sí, en els mostradors sí, sí, sí l'Arnadí és un producte també que s'ha diguem-ne importat si tu, a, la nostra, a la nostra costa a la nostra zona, a la nostra regió Bueno, que a més hi licors, els vins perquè també a l'Açafort també n hi ha bona afició a veure no? Es sí, bueno, en eh, sí, el tema de les bodegues i tot això sí tenim una bodega molt important que és de ferri okay. de, que ens suministra de, de, de vins i de, i de licors i tot tipus de... de... Ai guardentat, veritat, i licors. També, bueno, així és típic la casalla. La casalla és... I... Vale, que, que, ha, que ha passat en la casalla perquè pareixia que era semblava que era un, una beguda de, de, de gent major, de poble i la gent jove està redescobrint ixos licosa i guardentatge que es, es barreja en aigua o es barreja en, en, en refresc i que està, sí. està triomfant, no? Sí, sí, sí bueno, és que això ha sigut sempre una tradició que s'ha fet així. els homes anaven al camp i el que feien era antes de, antes d'anar a treballar pues, bueno, fes el cafènes i el cony aquest y después van acababan a mis días pues hacerse la dinadora que diven sé, pues eso, el aguardiente en Casalla y y y, y, y, aullo, y bueno, y eso sabe para hacer que, gana ¿no? ¿qué dicen? para que dieron, per per hacer gana pero hacer ganas de dinar pero si te empases pues te va la gana sí, sí i no vas a casa, i no vas a casa. No vas a casa. <ríe> bueno, Cames, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en A Punt Ràdio Ui. Hem conegut més detalls de la que és la cuina saforenca, hem conegut alguns plats importants, com són els figatells, les coques escaldades. Eh, hem sentit a a a a també pues, parlar d'aixa història de la fideua tan, tan interessant. A eh, a I tenim la cita pendent de per anar a, a veure-vos. Adéu. Ola, ila, massereta se'n va al mercat, la nostra massereta particular, Blanca Barberà, que se'n va avui al Mercat del Dalla. Blanca, per què has anat al Mercat del Dalla avui? Home, Carles, pues perquè jo me vull passejar per tots els mercats de la comunitat valenciana. I dir, doncs pues, primer vaig anar al del meu poble, jo visc dic... Vaig a acostar-me el mercat d'Aldaia. Fent terreta, fent terreta. Home, fent terreta i bueno, saludant-te a totes les meues amigues. Bueno, pues M'agradaria veure en qui has parlat, eh? que jo sé que tu tens molt bon paladar i molt bon gust i segur que has anat alguna paradeta de carn. De carn, de peix, de no, verdures i bueno, fruites... No me, fruites. Més, no me, me vingut al mercat d'Aldaia. Este mercat va rebre al 2010 un guardó com a mercat excel·lent en nivell plata, és l'únic de la província de València que té este guardó. Ja més, en el seu interior, té una paradeta especialitzada en carn de cavall que regenta Javier i que cria els mateixos cavalls. Anem a veure què me conte com va la cosa. D'on ve aquesta carn de cavall tan bona? Mira, jo, compre, jo compre els cavalls en el norte, en, la de Navarra, en la part de Navarra, la parc de Busguete, jo compre en el Vall d'Aran. Eh? I en la part de Huesca, per les Paus. Eh? I, i això compra les cries i també compra els animals més majors els vells, en total ben cavall i potro, le lechal i els cries tu, com els alimentes? pues jo pues, els alimento pues es dona en otra vena segó, quarta i tercera i es dona també un molt poquet de compost perquè el compost no m'agrada molt perquè ho ha provat altres animals i ja duguem en, en esta faena 26 o 27 anys i m'ha anat provant coses hasta que han que han fet una calc prou bona. I què és el que té de bo la carta de cavall? Per a què és bona? És bueno, pues bona per fer-lo i al mes, si jo li ho dic, a mi m'ha bé. I a la moda dona li dic el mateix, que, que tenia que menjar un mes, que a mi m'ha bé, que això està mala. <ríe> <ríe> eh? Molt bé, Javier, saps pues, el que t'he dit? Que me vas a ficar dos o tres tallaetes de carta de cavall que avui les vaig a fer en a llet. Doncs ara me'n vaig a comprar a llets a la Parada de Salvadora, que tiene las mejores frutas y verduras del mercado. Salvador aporta 32 años en este mercado, que son los mateixos que tiene el propio mercado. salvadora pica en un salto, pero mientras tanto, conta cómo llega la fruta y la verdura a primera hora del matí. Bueno, pues mmm, nosotros nos levantamos muy temprano porque nos gusta coger el, los productos frescos. Entonces nos levantamos a las dos y media de la mañana. Vamos a Mercavalencia, abren tres y media, cuatro menos cuartos, abren. Entramos y ya ahí podemos coger pues, lo que nos gusta, un género fresco y bueno. Eh, lo cogemos, lo traemos aquí al mercado, eh, ponemos la parada, sobre las seis y media, siete de la mañana estamos montándola y a las 8 ya está abierta al público. Todo muy fresco y muy bueno porque hay que ir pronto al mercado a comprar porque si no pues así, así podemos elegir lo que queremos si vas a las 6 a comprar queda lo que queda y a mí me gusta traerlo bueno y fresco y Salvador, ¿a es el producto que más se vende en la temporada? ahora la mandarina se vende mucho, naranja y luego tiene la alcachofa es una de las cosas que más se vende bien, muchas gracias, me importa el sayets adiós. Vale, adiós he visto la cua que té Mari en el peix, i de segur que és, perquè té algun producte ben rebó. Vaig a acostar-me a veure què m'he contat. Mari, quin és el millor peix que tens avui a la parada? El millor peix, els clientes. <laughs> <laughs> Dime, eh, peix de platja tenien la pescadilla, els el lenguado, els mollets... Hi ha peix de platja avui, del dia. Què és el que més demana a la gent? Què és el que més li agrada comprar? La echarse con lo que va hacer en casa Porque esta donna mateixa va a hacer arroz en boca avante Ah, eso está muy bueno Pues arroz en boca y todo Conten, conten cómo va a hacer el arroz en boca avante yo lo hago como me ha dicho Mari Sofriendo todo lo, lo que ella me pone Y luego pues poniéndole el arrocito también sofrí La ñora, el caldo que también me lo prepara muy bien Y me sale muy bueno i què altres cosetes fa vostè en el peix? Que no menjar fa vostè? Ve a comprar així a Mari prau a sovint? Sí, pues ha de morfi i, bueno, i de coses para torrar. El rape, en fi. Està el peix de Mari. Muy bueno. I, a més, no muy bien. Jo hago sempre lo que ella me dice. Molt bé, moltes gràcies. Molt de nada. Ale, ja ho tinc tot. Vaig a fer-me la car de cavall en els sallets. I per a demà, un caldet de peix. Boníssim! Tinc un mànec de tres pams i mig. Tinc un mànec de tres pams i mig. Tinc un mànec per fer-me una xar. Bona oh, nit, amics i amics, ja s'ha segut la primera edició de Cuina de Bancal. Ha segut un programa intens en el qual pues, eh, hem parlat amb Vicent Dominguis de Pego Natura. Sents, ens hem anat a la comarca de l'Asafort, on el cuiner Cames de Bellreguart ens ha descrit ixes suculències que es poden menjar a eixes comarques valencianes. Mal, i tens la burra. I allà hi portat... També han tingut a fa domingo Tàrrega de la bodega Mas de Rander, que ens ha descrit els seus magnífics caldos per a veure de forma responsable. que hem tingut amb Blanca Barberà, la nostra col·laboradora, eh, per a que ens contara què hi ha al Mercat del Dalla. Bon dinar s'ha fet, bon dinar. I com no, el nostre cuiner de capçalera, Jordi Morera, que ens ha parlat del polp. Ja no podran dir que no poden guisar el polp. Ja saben moltes maneres. En en caixes molt velles de i a Punt Mèdia estarà sempre amb vostès totes les setmanes des de cuina de Bancal. Gràcies al nostre equip, equip tècnic i a la nostra redacció. A Ja va bé, ja va bé que et prepares, ja va bé, ja va bé que et prepares La febrera és roja i el món, Bufali, bufalí que fa full i ahir tens la burra i allà hi ha un i el que vulgui agafar es sembrarà el bar. Tinc un mànec de tres pams i mig, tinc un mànec de tres pams i mig, tinc un mànec pa fer-me un aixà. Si acaso m'envien a cas acabar... I ahir tens... La burra i allà hi ha un portat el que vull agafar la sembrarà el gat. Hola, som A Punt, la ràdio que parla con tot. Animalades. animalades ens agraden els animals.